Потім вони піднімались стрімкими репучими сходами вгору. Від теплого дотику жіночої руки прокинулось у Арсена млосне бажання. Воно навально опанувало ним. Солодка дрожь пронизала тіло, коли жінка відмикала двері. У кімнаті він уже нічого не бачив, тільки її шию, плечі, груди, Звабливе вгнуте лоно. Арсен квапливо роздягав її. Вона прошепотіла. Ти такий голодний, а гроші маєш? Він вийняв з кишені все, що залишилось. Дав їй, вона ахнула. Та коли я це відроблю? Арсен опився в її губи і потягнув до ложа. Шал минув так раптово, як і прийшов, жалюгідне відчуття спустошення протверезило Арсена. Він боязко глянув на жінку, хвилину тому таку звабливу і жадану, тепер змучену, зношену, з прив'ялими слідами давньої краси, підвівся з брудного лежака і хапливо почав одягатися. Оце й усе, і нині, і завтра, і завжди дрібні радості, які мають принести мені свободу, життєвий смисл і втіху в судну годину. Був злий на себе, познав, що в людей, від яких він утікає, щось є інше, вище, краще, вони борються за те, а він не вміє, а тому глузує з них. Сердитий був на жінку, сильно, здорову, яка теж, подібно як і він, Утікає від життя, рятуючись брудною волею. Жінка водила за ним пивними очима і мовчала. Можливо, і рада була, що не муситиме відробляти всі гроші. І вони обоє тихо розійшлися, коли Парсен не сказав. «Міцна, як кобилиця, а...» «А ти?» – прошепіла вона, підвівшись на лікті. Ти не продаєшся? Я ж не раз бачила тебе красеня з гуслями У дворах і в шинках Поглянь на себе, який ти дужий Але не довбеш камінь Не куєш, не шиєш, не копаєш, не воюєш Я тіло продаю своє Ти ж душу А до моєї вам усім зась Бугаї голодні Та може я? Та може я за ці гроші Сина утримую в Ягелонському університеті. А ти? Що ти із своєї ганьби придбав? Гвино і курв. Я не мав мами. Мене не утримували. Прошепотів Арсен і стиснув до болю повіки. Ілюзія свободи, яку він видумав нині для себе, ураз пропала. Усе майнуло йому перед очима, мов перед смертю. Докторські тоги, аудиторії, диспути і жебраний хліб Жака, і обличчя дівчини, єдине, яке йому запам'яталося з усіх жіночих облич, постало перед ними зникло, і в цю мить він уперше відчув, як жорстоко тисне на нього світ, але без виході. Він радів, що вивільнився з неволі, а ще дужче покорився. І тепер пригноблений, загублений, притоптаний, повзе по землі, не можучи вдихнути повітря, пил набивається в очі, рот, вуха, і він гине, мов черв, під ним. Струснув собою, хміль знову наплив до голови густою патокою, а десь поза нею, зовсім близько, існував світ, який натужувався, щоб скинути з себе задушливий леп покори, але для Арсена він був недосяжний. Хмільна патока гусла, твердла, він застогнав. Я ж неслимак, і звалився на підлогу. Лежав і ніжився на високих подушках, на білих простирадлах під пухкою ковдрою. Його долоню лоскотало чорне волосся, буйне, пушисте Він гладив його, притискав до подушки, щоб поглянути на лице, брови, очі Арсен відчув біля себе тепло дівочого тіла Йому хотілося відкинути ковдру і поглянути І притулитися розпаленим чолом до нього Але руки були кволі і м'які Добрий щасливий він міг лише прошепотіти. Горисю! Йому ніхто не відповів, і він набрався сил, щоб підвести голову. Тяжко було підводитися, та врешті одірвався від подушки, і в синюватому ранковому світлі на заяложеному тюф'яку побачив осунуте, з темними підковами під очима обличчя жінки, яка спала. Арсен упав до лілиць нарядно і беззвучно заплакав. Вістки про те, що Свидригайла проголошено у вільні великим князем Литворусі, а переляканий король, уступивши братові Поділля, оголосив у Львові привілей русинській шляхті, Дійшли до Олеська скоріше, ніж устиг повернутися Осташко. Нелегка то була дорога. Каліграф прибився до Олеського замку аж перед Різдвом пішки. Торгові шляхи, якими ще недавно їздили купецькі каравани та упряжки путніх бояр, вразу безлюдніли. Озброєні косами та рогатинами, Мужицькі ватаги вешталися по всьому краю. На Холмщині згоріло Ратно, у Бельській землі Буськ. Польські шляхтичі залишали свої двори і утікали на захід. Опришківські загони множилися, зростали і, нез'єднані поміж собою, воювали поодинці іменем Свидригайла за Галицько-Волинську Русь. Сам же Свидригайло чекав у вільні мирної депутації від короля, яка мала засвідчити, що поділля замками у кам'янці, бакоті і скалі передані Федорові Остроському. Нічого більше Великий князь не вимагав від Ягайла, а на Литовській Русі розгорялася народна війна. Стражник не впізнав Осташка. У Сирії латусі на яку розжився у кметів біля берестя, і високій баранячій шапці каліграф скидався на гнома. Довго мусив пояснювати, хто він такий. З вартівні повиходили ратники, і аж Микита Гончар, який теж відбував,